You were just 16 This is for them 30-something That didn't turn out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 Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat február 17-én, amikor a Donátok ünneplik a névnapjukat. Tegnap Juliana és Lilla a névnap volt, ezek a nevek gyakoribbak, ezért említem. Ez itt a Magyar Rádióórája 5-6-ig, illetve Magyarországon éjjel 11-től éjfélig. Külön tiszteletem azoknak a hallgatóknak, akik fennmaradtak ezen a késői órán, hogy meghallgathassák a wrsu Dupla New Brunswicki Magyar rádióadását, amit a Radgesz Egyetem rádió stúdiójából közvetítünk, ezt még egyszer sem sikerült kimondani elsőre. Az internet segítségével a dupla W,W, www.rsu.com címen, itt helyben pedig a 88.7 FM rádió hullámhosszon találhatnak meg bennünket. Akik most elszalasztják adásunkat, és később szeretnék meghallgatni, ha a technika is kegyes lesz hozzánk, előbb-utóbb megtalálják az archívumban a Facebookos oldalunkon, amely a Radgersz Magyar Rádió címet viseli. Van e-mail címünk is, magyaróra, kukacjahu.com. A mai adás szerkesztőműsorfezetője Rozs Ildikó. A mai vendégem Devecseri Tamás tiszteletes, aki a Kartereti Református Egyház lelkésze. Belebeszélgetek életútjáról és a Kartereti Református Egyházról, amely idén ünnepli alapításának 110. évfordulóját. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, elmondom a helyi eseményeket, majd mese és zene következik, nem csak gyerekeknek. Most hallgassunk egy kis zenét! Elmondom a helyi eseményeket. Halvacsora lesz a Magyar Református Templomban. Ezt a Magyar Református Templom ösztöndi alapítványa rendezi. Pénteken. Ó, oh, elnézést. Azt hiszem, hogy ez már el is múlt. Február 15-én volt. Igen, ez, ez elmúlt már. Én ezt korábban írtam fel. Ünnepi megemlékezést rendez a New Brunswicki Magyar Egyházak és Egyesületek Bizottsága. Ö... Március 17-én a, a Magyar Atlétikai Klubban, New Brunswickban, déli 12 órakor a műsor előtt ünnepi ebéd lesz a Cserkészházban. az ünnepi beszédet pedig utána az Atlétikai Klubban nagy tiszteletű Repeli Gábor a New Brunswicki Magyar Református Egyház segéd lelkészen fogja tartani. Egy újabb egy felhívás, A magyargyerek.com oldalon megtekinthették a felhívást, amelyben a gyerekek irodalmi és nyelvű vetélkedőjére hívják fel a figyelmet, amennyiben a családjában van 17 és 17 év közötti diák, és szívesen megismerkedni a Magyarország kultúrájával, történelmével, irodalmával jelentkezenek önök is a második versenyünkre, az első novemberben volt, amely idén márciusban indul. Még egyszer a weboldal címe, magyargyerek.com A Garfieldi Magyar Klubban 23-án délután Maszka Farsangi Bál lesz a gyerekeknek, délután 3-tól 6-ig, majd disznótoros, táncos este. Érdeklődni lehet Molnár Imrénél, mondom a telefonszámot, 973, 478, 7012-es, és Petőc Katalinál, a 973, 226 44 71-es telefonszámon. A klub telefonszám egyébként 973 772 96 54. E-mail címe pedig g magyar klub gmail .com. Most már minden tudunk, és egy kis zene, Halász Judit fog énekelni nekünk. A mai mesét elsősorban két tündéri iker kislánynak küldöm Kósa Viktóriának és Kósa Anitának, akiknek nem sokára lesz a 6. születésnapjuk, még pedig pontosan egy hét múlva. Azt hallottam róluk, hogy bár itt az Egyesült Államokban születtek, nagyon szépen beszélnek magyarul. Szeretettel fogadják ezt a mesét, amit küldök nekik, és hallgassunk minnyájan. A pillanat a pompon meséből a cigvakódó cipőket. Soda-pompom. Hogy nem ismertek? Igazán senki sem ismert, mert hol vagyok, hol olyan. Bámulatosan tudom változtatni az halakomat. Ha akarom, olyan vagyok, mint egy szőrpamacs. Vagy taróka. Vagy egy újas kifordított buddakesztű. Vagy szobafestőpemzli. Vagy papucs orrán, pamut bolyt. Most leginkább szőrsapkához hasonlítok, ahogy ülök az ágon, egy szép, hosszú ágon föl le. mivel egy szellő hintáztatja az ágat. Szia, picur! Hova rohansz? Ide, figyelj! Iskolába. De egyáltalán nem rohanok. haj, akkor van egy kis időd. Hát ide, halkas, nem hallottál az igazat. Megvallva még én sem hallottam. Akitől hallottam, az is azt mondta, hogy ő még soha sem hallott ilyesmit. Még... Hogy még ilyet soha senkis... Na, mond, mit is mondta Picur? Hogy hogy na? Mi van veled, Picur? Mi bajod van? Miért forogsz itt a falat? Oh. Hallom, hallom, hallom, nem vagyok süket és vedd tudomásul. Még, hogy nem vagyok tudomásul. És nem azt mondtam, hogy süket vagy, de igen is vaksi vagy. Ezt most mondom. És figyelmetlen vagy. Még ezt se vette észre, pedig majd kiszúrja a szemedet. És ezért forogtam? És ezért billegtem? És tegnap volt a névnapom, ezt a gyönyörűséges cipőt kaptam ajándékba. Hát nem gyönyörűek, meg csodálatosak, egyik szebb, mint a másik. Nézd, te ide se pillantottál, rá se füttyentettél. Még azt se mondta, hogy ó, vagy hű, vagy nahát. Igaz, igaz, igaz, jaj, te röstelem, jaj, te szégyellem, nahát. Milyen gyönyörű cipő, ó, csodaszépek. De mit is akartam, mit is, mit is, teljesen kiment a fejemből, na mindegy. Jé, mondd csak! És nem két jobb lábast kaptál? Mert akkor ajajajajajajaj... Aj, aj, aj, aj, aj. Mi a csodának kaptam volna két jobblábast. És mi a csoda az a aj, aj, aj. Ez az! Hopp! Megvan! Hajajaj! Erről eszembe jutott. <gül> eszembe jutott szegény gombóc Artur kalandja az új cipővel. Mi volt gombóc Artur új cipőjével? Na vágy! Mindjárt elmesélem! Ráérsz? Rá? Majd szép lassan megyek! Az iskola megvár! Történt egyszer, hogy gomlóz Artúr lekéste a kapitányt, az, az a hajót. Addig bizt a csomagolással, készülődéssel, meg a bocsózkodással, hogy mire elindult, egy levél nem sok, de annyi sem maradt már a fákon. Pöfneki, neki, ez bizony itt vagyott. Lőttek az afrikai utazásnak, ha csak nem úszom odáig. De hideg lehet a víz. És mivel nem vagyok, hal csak egy. Kövérkés padár ezért nem úszkálhatok össze-vissza. Ha mindent meghányunk, vetünk, mi marad? Maradok én itt a parton, s jön a dél nyakamba. Vagyis szembe kell nézni egy-két dologkal. Mi kell a télhez? Lássuk, sám. Kell egy esernyő, arra már régen fáj a fogam. Aztán kell egy csíkos sapka, ugyanolyan sállal. Vagy ha nincs lehet pöttyös is. <gül> Azon nem látszik, ha a hó. Aztán kell egy csomó csokoládé. De hát az nyáron is kell, meg őszel is, meg tavasszal is. Aztán kell még... Mi nem, nem, nem, nem, nem, nem kell még? Éd, vagy! Hát nem mentél Afrikába? Lekéstem a hajót, nem elég baj ez még, te is megkérded? Inkább segítenél törni a fejemet, hogy mit vegyek fel télen. azzal a fejtöréssel, mert itt jön mögöttem egy hófelhő, mindárt ideér és lesz olyan locspocs, meg hószakadás, meg zimanko, hogy olyat még az öreg apád se látott. Állj, az oda, mivel én gyalogjárok, akkor kell egy pár cibő, ide a lábamra. Köszönöm a jó darácsot! Gyerünk, Elkapkodják a javát! De előbb még megvette az esernyőt, meg a sapkát, meg a sálat, és mivel már fent jó melege volt, elindult, hogy a lábára is vegyen valami meleget. Milyet tetszik? Télit? Ez mint téli cipő. Sőt, tavaly téli. A nyárit még nem kaptuk meg. Tessék talán választani. Azt, ott, azt kérem, azt a pöttyöset. Gombóc Artur elégedetten indult haza. Most már nem fázott se alul, se felül, se oldalt, se középen. Ide az ernyőt, ide a sapkát, nem meg a sálat És a cipőknek hol a helye? Aha, ez jó lesz. Ide a jobbikat, és ide a balt. Ide pedig magamat. Na most már jöhet az a tél. Na, most magad is hogy én vagyok a jobbik. Te pedig csak egy balval, vagy. Hogy, hogy te vagy a jobbi. Vettudomásul, hogy semmivel se vagy különb nálam. És ha sokat csúfolod, majd jól bakár hogy, hogy te fogsz engem, majd én foglak téged, jó? te, de, te vacak, bal! De! És még te mondod, hogy jobb vagy. De tudom ásul, hogy te vagy a közönséges vacak. Hát ezen a butasáron aztán úgy összevesznek, de úgy, de úgy, de úgy, de úgy hogy... Mire Gumbóc altól felébredt, a cipők, a szobak két távoli sarkába húzódtak el egymástól. Látni se bírták egymást. Ez már a tél. Van locspocs is, meg latyak is, meg hózápor, meg farrakas horvító hideke. Vagyis ide csokoládé után nézni. Jé, de ez a jobbik. Hol lehet a bal? Hát te hogy körültél, Na hát, milyen csúszós ez a locspocs. Jó lesz óvatosnak lenni. Jaj, nagyon fárasztó évszak ez a téldát. Úgy kell legyen. én volt voltam fürgép. Na hát, de hiszen ezeket is csinálom, a cipők. Hé, nem hajátok nem maradtok békén. Azt a meg a mája. Na, várjatok csak, adok én nektek. Csúszkári, mászkári, mutácsolni. A szemétre doblok benneteket. Most of them, a magatok of Ott is maradt mind a kettő kidobva a szemétre. Egy darabig még csak maradtak, marakodtak, aztán, hogy rájuk este ástak is, és is, bizony nagyon elszomorodtak. Körövekkel, arra sétált, az óra rúgó gerincű felpattanó. Hát ti hogy kerültetek ide illetve oda? Gombócart úr ki minket. Jaj, most mi lesz velünk? Na hát, még ilyet se hallottam. És miért dobott ki benneteket? Mondjátok csak gyorsan. Ő azok a nekéznek. Én én vagyok a jobb, és ő csak a baj. Igaz is, ő Mikor én is olyan jó vagyok, mint ő, mondd, mitől különből nálam. hát ilyen buta cipő ikreket se hallottam még soha. Még hogy a jobb az jobb. Hát vegyétek tudomásul, hogy mindenkinek két oldala van. Az egyiket úgy higgyák, hogy jobb, a másikat úgy, hogy bal. Az egyik oldal sem lehet meg a másik nélkül. Megértettétek? Azonnal béküljetek ki, gyorsan. Gyorsan szaladjatok Artúr után, szegénynek ne fázzanak a lábai. Jééé, ezek az én cipőim. Fogtok még veszekedni? Soha többé, Artur! Csak bocsásd, bocsásd meg nekünk! Jól van. Megbocsájtok. És a cipőikre vígan vitték Arturt, oda, ahova akartak. Soha meg nem botlottak, soha meg nem csúsztak, hanem békésen éltek, azaz jártak egymás mellett. Köszönöm a mesét! ragul, rohannom kell, mindjárt becsengetnél. Vicd ha holnap erre jössz, megint neked, jó? Jó. Még egyszer boldog születésnapot kívánok Kósa Anitának és Kósa viktoriának. Vendégem devecseri Tamás, és a beszélgetésünk bevezetése éppen hallgassunk meg egy zenes számot. Amint említettem, a mai vendégem Devecseri Tamás tiszteletes ebben a minőségben most, de kapcsolom az ő mikrofonját is, aki a kartereti Református Egyház lelkészen vele beszélgetek életútjáról és a Kárteleti Református Egyházról, amely idén ünnepli alapításának 110. évfordulóját. Egyébként amikor a, hogyha a hallgatók azt gondolják, azon gondolkodnak, hogy ez ugyanaz a Devecseri Tamás, akit önök szoktak hallgatni, igen, Ő is a, a másik rádioműsor vezető. De most itt, mint tiszteletes van jelent. Szeretettel köszöntöm őt, és... Uh, köszönöm, is a... köszönöm szépen, Érdiko, hogy meghívtál, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, áldás békesség. Jó estét kívánok mindenkinek. Amikor három évvel ezelőtt először meghívtalak egy beszélgetésre a stúdióban, akkor meséltél magadról és a terveidről. Három év nagy idő, mi történt azóta? Hát három év eltelt, az igaz, és akkor, mikor itt voltam, akkor még csak terveztem, tehát terben volt, hogy és azt hiszem felvételiztem is a teológiára, itt New ahol már a, a, Körülbelül 16-17 éve már diák is voltam, úgyhogy az én választásom, hogy visszajöjjek a teológiára, itt New az már nem új keletű volt, hanem egy olyan elhatározás, ami már egyszer élt bennem. Mi az, ami újból felkeltette az érdeklődésedet? Említetted, hogy én ugyanis én egy predikációd után hívtalak meg, Itt Igen, hát én közel áltam, soha nem veszítettem el úgy a hitem, és mindig úgy valahol bennem volt ez a pálya, ez a hivatás, de annyira nem éreztem magam éretnek hozzá. És három évvel ezelőtt viszont volt egy alkalmam, ahol, amikor itt New a Magyar Református Egyháznál a nagy 50 ötvös Zsolt megkért engem, hogy a világ világi vasárnapon prédikáljak, és uh, amit én elvállaltam, és uh, azon a vasárnapon, tehát a, annak függvényében uh, döntöttem úgy, uh, és nem csak én, hanem a családom is, hogy um, a prédikációnak a sikere, tehát a fogadtatása, és az, hogy bennem ez uh, hogy zajlott le, annak alapján fogom eldönteni, hogy visszamenjek-e erre a pályára, vagyis a teológiára. És és nagyon jól sikerült ez a prédikáció, ez a szereplés, ez a, hiva, ez, a, ez a szolgálat azon a vasárnapon, ami, ami végül is pontot tett az íre, és akkor döntöttem úgy, hogy igen, és visszamegyek a teológiára. Mit gondolsz? Ez mástól is megkérdeztem már. Milyennek kell lenni egy egyházi vezetőnek? Hát én úgy gondolom, hogy egy egyházi vezetőnek a, egy olyan személynek kell lennie, aki, aki meg tud hallgatni, meg tud érteni mindenkit, mindenkiben a, látja a, az Szeret. embert. <gül> Igen, és, um, és végül is um, talán félában mindig. Um, az egyházon kívül tud maradni, szemlélni azt, hogy, hogy mások esetleg hogy láthatják kívülállók azt az egyházat, uh, beleértve saját magát a vezetőnek. De. Tehát önkritikát tud egy picit De. gyakorolni, vagy esetleg uh, um, visszalépni, hogyha um, egy bizonyos fajta um, um, szentimentalizmus ül az egyházon. Mire gondolsz? Hát gondolok gondolok itt tulajdonképpen arra, hogy, hogy minden egyház életében szerintem vannak, vannak bizonyos gödrök, Mind, mind, minden ember életében is vannak olyan, olyan dolgok, történnek, amik esetleg lehúzzák, esetleg egy kicsit eltérítik az úton, amin, amin járt, és talán egy kicsit a realitásból elveszít az az egyház, vagy ugyanúgy az emberek, talán családok, vagy szerintem ugyanúgy lehet ezt mondani cégekre is, vagy cégek vezetőire is, hogy egy idő után talán letérnek egy picit az útról, és ezért kell, szerintem szükséges, egy vezető életében az, hogy fél mindig tudjon kilépni abból a, abból a szerebből, és látni, mint kívülálló annak a annak, a, a, annak az egyháznak a, az életét, ahogy működik. És vissza egy kicsit a tanuláshoz. Most éppen hol tartasz a tanulmányaidban? Hát tulajdonképpen a harmadán vagyok túl, Mm -hmm. És uh, még egy éven van hátra, és jövő tavasszal 2014-ben leszek felszentelve. Mivel fog eltenni ez? A, ez az idő addig. Hát mi, rengeteg... mi a különbség addig, és azután. A te életedben, mit gondolsz? Hát a különbség azt hiszem, hogy talán lesz több időm arra, hogy, hogy kicsit talán a családommal is foglalkozzak, vagy többet, több időt tudjak rájuk szentelni, és um, ugyanígy talán um, addigra már egy, ugye elmondhatjuk azt, hogy uh, több mint egy, egy év, esetleg másfél-két év eltelt, mióta a kartereti egyháznál szolgálok, és uh, talán ez az idő um, addigra Kicsit uh, bölcsebbé tesz, mint annak az egyháznak a vezetőjét. De, mióta is vagy a kartereti egyház lelkésze? Hivatalosan múlt év október elsője óta. Ugyan már uh, igazából már szolgáltam ott uh, mm, szeptembertől, de hivatalosan a szerződésem, és hogy oda költöztünk, az október elsőjével történt. Mennyi idő volt előtte? arra, hogy hogy felkészülje Mikor tudtad meg, mikor sejtetted meg, hogy oda fogsz kerülni? Hát tulajdonképpen rögtön augusztus utolsó hetében a, a kerestek fel, és akkor a, kértek fel ugye arra, hogy, a, hogy vállaljam el ezt a, ezt a lelkészi pozíciót, és a, tulajdonképpen a, visszautasítani nem tudtam, és nem is nem is gondolkoztam azon, hogy vissza utasítom, hiszen én úgy gondolom, hogy hogy ahová elhívják az embert, mint lekést, nem utasíthatja vissza, ahol szükség van az emberre, ott ott hely kell állni. Mi volt az első benyomásod? Hogy fogadtak az emberek? Én szerintem nagyon nagy szeretettel fogadtak az emberek. Persze azt tudni kell, hogy a Kartereti Egyház, a Kartereti Magyar Református Egyháza az utóbbi, én azt hiszem, hogy nyugodtan el lehet mondani, hogy az utóbbi tíz évben eléggé lecsökkent létszámilag. Mekora, hát, mekkora ez a közösség? A közösség hát a, amikor oda kerültem, akkor körülbelül négy-öt ember volt a, a magyar és az angol nyelvű istentiszteleteken. Mm. És, Ez megdöbbentően kevés. És sajnos ugye különböző um, problémák voltak, nem voltak vezetők uh, az egyház élén. Um, ha voltak, akkor akkor um, nem voltak teljes idejű szolgálatban ott, és, uh, és hát tulajdonképpen a Um, különböző problémák lehettek, amikről én tulajdonképpen nem nagyon tudok úgy nyilatkozni, mert nem voltam ott, de um, csak azt tudom mondani, hogy más egyházakhoz viszonyítva el volt hanyagolva az egyház és az egyháztagok, és uh, ezek az emberek, akik ott voltak, ezek nagy szeretettel fogadtak, és nagy lelkesedéssel, és én is úgy gondolom, hogy mindagyniukat hősöknek tekintek, hiszen hmm. elmehettek volna az egyháztól ugyanúgy, mint, mint, mint a többi hívő. Választottak volna más uh, egyházakat, amelyek ugye közel vannak, aránylag közel vannak az otthonukhoz, karterethez, de ők mégis úgy döntöttek, és, és azt hiszem, hogy hogy hogy ez az úrnak is köszönhető, hogy megállotta őket a, azzal az erővel és azzal a, azzal a lelki feltöltöttséggel, hogy, hogy kiáltak a saját egyházuk mellett, és és jóban, rosszban ott maradtak az egyháznál. Ezért ér tovább is. Mit gondolsz, hogy miért pártolt? nem mondom, hogy elpártoltak, miért nem mentek A, a többi emberek. Miért nem ment a többi hívő ember? Miért maradnak otthon, és miért nem mennek el a templomba? Talán összefügg az, hogy elkezdtek elfelejteni a magyarságokat a többet generációs probléma. Hát én szerintem ez egy, ez egy nagyon összetett dolog. Sok válasz lehet erre, mert bizonyára vannak olyanok, akik akik Egészségügyi állapotoknál fogva, koruknál fogva maradnak távol ettől az egyházközségtől. És ők jelezték, hogy szeretnék, hogyha meglátogatnád őket, vagy? Néhányan már igen, és tudok olyanról, is, van olyan egyháztagunk is, aki, aki, aki kiköltözött az államból, New Jerseyből, de mindazok, mindazok által szint, szinte állandó kapcsolatban van velünk, tehát mint egyháztagok még mindig velünk vannak, és, és ahol ők élnek, legyen az Florida, North Carolina, vagy South Carolina, vagy Kalifornia, ők ugyanúgy tagjai az egyháznak, heti kapcsolatban vagyunk, telefonon Igen. beszélünk, és küldjük nekik a bulletineket, ők küldik vissza az üdvözlőlapokat, az adományokat, tehát tehát nem hagytak minket el, de sajnos az utánpótlást talán így lehet mondani az ő leszármazottaik és vagy ugye velük élnek a New Jersey-n kívül, vagy pedig valamilyen oknál fogva nem érzik azt a köteléket, hogy, hogy visszatérjenek a kartereti egyházhoz. Mit szólnál hozzá, hogyha hallgatnánk egy kis zenét most? Jó ötletnek tartom. Pihenjünk egy kicsit. Csiszér László, óram, a te igédet! man Önök a Magyar Rádió adását hallják a Radkesz Egyetem Rádió beszélgető, beszélgető társam Devecseri Tamás, a kartereti Református Egyház lelkésze. Folytassuk a beszélgetést. Tehát ott tartottunk, hogy a közösség kicsi, és mi a tervet, hogy megnöveld ezt a létszámot. Éltem azt mondtad, hogy amikor oda mentél, akkor négy-öt ember volt jelen, és most Történt azóta? Történt pozitív változás, természetesen még csak egy pár hónapról van szó, mióta ott vagyok, és hát azóta én úgy gondolom, hogy az állandó a létszámok, akik megjelennek minden vasárnap, én úgy gondolom, hogy most már sikerült megduplázni, legalábbis... A, az angol, angol istentiszteleteken az átlag, az felment, az átlag az felment körülbelül 10-11 főre, és én úgy vélem, hogy a magyar, magyaron is már mutatkozik fejlődés. Igaz, igaz voltak, akik azóta és elköltöztek Magyarországra haza, és így a magyar, magyar részét a gyülekezetnek úgy vélem, hogy sokkal nehezebb pótolni, és sokkal nehezebb visszaszerezni itt kartereten, de valószínű, hogy más egyháznál is hasonló a helyzet. Ez nyilván a nyelv nyelvi miatt van. Ez Ezt így szerintem így, így nehéz így megfogalmazni, hogy mi lehet az oka. Én, én úgy gondolom, hogy hogy lennének és vannak a magyarok, fiatalabb generáció, új generáció, akiket a, itt Nyubranszfikon és máshol is lát az ember, de a, igazából sajnos csak akkor tudunk összegyűlni fiatalok, a magyarok és magyar rendezvényeken, magyar intézményekben, hogyha, hogyha... szórakozásról van szó, és valahogy a hit, a hit, az, hogy gyakoroljuk a hitet, amit a szüleinktől, nagyszüleinktől és őseinktől örököltünk, az valahogy abban a mai világban, és szerintem ez nem csak egy magyar dolog, hanem ez ugyanúgy vonatkozik amerikai református közösségekre is, ezt nagyon nehéz újra táplálni a fiatalabb generációba, és visszacsalni visszacsalni, és ugye a hitüket megerősíteni. Megütötte a fülem ezt, hogy szórakozás. És eszembe jutott a két héttel ezelőtti adás, vagy egy hete volt? Két héttel ezelőtti adás, amikor te a műsort. Itt volt Horváth Lacika és a, a Prióval. Igen. És a Lacika azt mondta, hogy lehet, hogy ő hegedűs pap lesz. Igen, ugye, azt Laci Koss igen 11 éves, ugye. És erről tud hogy hogy téged pedig gitározni soktalanak látni. Az istentiszteleten. isten tiszteleten. Hát igen, uh, tulajdonképpen uh, nagyon kevés alkalommal gitározok, de a uh, pont láttalak. Igen, de a uh, de a, van igen a, a, a gitár mint hangszer, amit, amit, amit szeret, szeretek használni, és néha használok is az istentiszteletek alatt, de, de ezeket talán ilyen különlegesebb alkalmakkor uh, használom és veszem elő, hogy kicsit uh, feldobjuk a, a, az istentiszteletnek ugye a, a az állagát, és hogy többet tudjunk adni azoknak talán, akik, akik bejönnek, de nem egyháztagok, és más más múltal, más tradícióval bejönnek a templomunkba, akkor én úgy szeretnék egy kicsit nyitott lenni feléjük, hogy, hogy érezzék, hogy, hogy ez a magyar Magyar Református Egyházot karteretem, ez uh, ugyanúgy része a közösségnek, ami ugye nem csak magyarokból, és nem csak reformátusokból áll. És jönnek mások is? Hát uh, volt, uh, mióta ott vagyok az egyháznál, uh, rendezvényünk, volt egy koncert, aminek te voltál az egyik vendége, <gül> és, uh, és természetesen azóta uh, van rendszeresen uh, szeretett vendégségünk, amire uh, én úgy veszem észre, hogy különösen arra a koncertre, amit ti adtatok, hogy a A szomszédságból, tehát az ott lakók, akik nem reformátusok, nem magyarok, de ott laknak kartereten elég szép számmal. Én úgy számoltam, hogy 15-18 ember bejött mi hozzánk, tehát a végre tudják, hogy ott vagyunk, látnak bennünket, látják, hogy munkafolyik, ég a villany, emberek jönnek kibe, és ez egy, ez egy jó dolog, ez a jele annak, hogy, hogy él az egyház S és még ezen kívül milyen terveid vannak megnövelni a létszámot? Hát a, a terveink úgy önmagában kellenek, de a, a Isten segítségével tudjuk majd csak ezt megvalósítani, meglátni, hogy a terveink elegeke az, hogy, hogy, hogy, a, hogy az egyházközség nagyobb legyen, hogy a létszám nagyobb legyen. De te ugye, ahogy említettem, Vannak az egyháznál fejlődések, vannak több, több fajta téren pozitív fejlődések, tehát a, a, a fordítunk elég sok anyagi áldozatot és munkát például arra, hogy, a, hogy az egyház szebb legyen, jobbak legyenek a körülmények, felújítjuk a, a magát a, a templom belsejét és az alaksort, ahol a szeretett vendégeket szoktuk tartani, ami nagyon fontos, sőt úgy gondolom, hogy talán a legfontosabb dolog, hiszen csak úgy tudunk uh, emberekre számítani, hogy visszatérjenek hozzánk az egyházhoz, hogyha meg tudjuk adni azokat a körülményeket, amik, amik a kultúrát, civilizált együttléthez szükségesek. Így uh, ez az elsődleges uh, feladatunk, és természetesen uh, folyamatban vannak uh, a a kulturális uh, események, és az, hogy felkutassuk, hogy, hogy mint egyház, hogyan tudjunk részt részesei lenni a kartereti közösségnek, a társadalmi életnek. Így uh, most például a nagy pénteki istentiszteletünk az együtt lesz, a kartereti presbitáriánusokkal és luteránusokkal, akikkel felvettem a kapcsolatot, és uh, És ez csak egy lépés lesz ahhoz, hogy hogy ott kartreten a Magyar Református Egyház együttműködjön a helyi keresztény emberekkel, és talán más téren is tudjunk együtt tenni a közösségért. De amit említettem, ez egy alkalom, ez egy terv, egy program, amit, amit fogunk tenni. Azon kívül ebben az évben ünnepli az a fennállásának a 110. évfordulóját, ami egy nagyon szép uh, szám, amit szeretnénk megünnepelni. Vannak fényképek a régi korokról, hogy akkor mennyien voltak, hogy teszték? Persze, vannak. Egy és kicsit történel, a... történelmes Igen, vannak, de sajnos, mivel ugye munkálatok folynak az egyháznál, így minden minden régi emlék, minden irat, minden fénykép eléggé szanaszét van, és remélhetőleg ugye, ahogy ezek a munkálatok befejeződnek, akkor össze tudunk fogni az egyháztagokkal, hogy ezeket talán ki is tudjuk állítani. Még két gondolat megőrizni. jutott eszembe, két kérdés egyszer, hogy Konkrétan, milyen fejlesztések vannak az Egyházon belül? Mert említettél már egy párat, nekem személy szerint. Uh -huh. Mesélj el ezt a hallgatóknak. Konkrétabban milyen fejlesztések vannak? Hát tulajdonképpen jeges egész berendezést vásárolt az Egyháza körülbelül egy hónapja, ami lehetőséget teremt a... Ugye bárkinek, akit meghívunk zenészeket, esetleg előadókat, akik beszélnek, előadást tartanak, hogy, hogy adott legyenek azok a technikai feltételek, hogy mindenki rendesen, élvezhetően tudja ezeket az előadásokat, az Isten a programokat ugye végig hallgatni. A fiatalok is, az idős emberek is, akik, akiknek a problémáik vannak ugye a hallásukkal, és ez egy nagyon-nagyon fontos szempont volt, hogy ezek, hogy ezek ugye meglegyenek, mert mert volt elég panasz erre, és ugye olyan berendezésünk volt, aminek talán a, ami, amikor oda akkor olyan berendezéssel kellett tartani az istentiszteleteinket, amelyeknek tulajdonképpen több, mint a fele nem is működött. Tehát a hangszórókban például és az erősítőkben nem működtek a, a, ugye azok a dolgok, amik, amik a hangot kinyomják ugye a, a nézők, fe, a hallgatóság felé. Felmerül bennem a gondolat, hogy Ez tulajdonképpen nem olyan régóta van, hogy egyetlen hangszórok vannak, azelőtt a lelkész ugye, felemelte a hangját. Így van, így van. Hát uh, itt, uh, itt én est örököltem, és, uh, és itt én most azt hiszem, hogy más egy háznál is ez egy ez mindenhol, ugye most már ezt, ezeket a berendezéseket használják, és így ugye uh, Mindenki más. Van, aki, van akinek a, ugye, magasabb a hangja, van, akinek alacsonyabb, mindenkinek más a hang, fekvése, a hang lejtése, úgyhogy meg ugye mindenki más azok közül, is, akik hallgatják a, az igét, vagy a, az egyházi dalokat, énekeket, és azt hiszem, hogy ez így, így ilyen berendezésekkel sokkal nagyobb az esély arra, hogy mindenki, mindenki sokkal többet tudjon kapni lelkileg. Igen. Ha lehet egy véleményem, én is azt gondolom, hogy ha hangosító berendezés van, akkor szabadabban megválaszthatod a, hogy mennyire meleg hangszínnel beszélsz az emberekhez. Ugye régen csak hangosan kellett, és most uh, talán ezzel együtt jobban szívhez szóló, vagy lélekhez szóló az, amit mond az ember, nem? Hát valószínű, hogy sokkal jobban kijön a Egy, egy mikrofon és egy, és egy hangszórón az, hogyha az ember ugye, valamit, valamit úgy ad elő, hogy érzéssel el, átéli azt, amit mond. Tehát a hanglejtést, a szünetet, azt, hogyha véletlen, ha leviszi az ember a hangját, vagy felemeli a hangját, a sokkal jobban kijön, az emberek sokkal jobban el tudják ugye, sajátítani azt az érzést, amit a A, az ige hirdető átad. Hisz a fejlesztésekhez <gül> benne foglaltatik az orgona fejlesztése is. Az orgonánk az működött és működik ma is. A jelen, viszont jelen pillanatban, mivel az egyház um, olyan pici, ezért uh, gondolom anyagilag uh, az egy uh, um, megpróbáltatás lenne, hogy egy élő organistával folyna nálunk az istentisztelet. Tehát jelen pillanatban mi ezt a hangberendezést, amit amit ugye megvásároltunk, mi ezt használjuk tehát a zenék az istentiszteleteink alatt felvételről szólnak. Értem. Milyen ünnepségek lesznek az évforduló kapcsán? Jelen pillanatban két dolgot tervezünk, két dolgot tervezek. amit már ugye hirdettem a, a az egyháztagok körében, és mindenki gondolkozik ugye ezekről a tervekről. A legnagyobb terv, ami van, az, hogy a volt ma még élő Volt lelkészeket, akik kartereten szolgáltak, ezeket egy nagyobb ünnepség keretében meghívjuk, és ősszel valamikor valószínű októberben tartanánk egy, ugye, egy nagyobb istentiszteletet, amire, amire ugye mindenkit meghívnánk. És a másik, amit tervezek ez talán most tavasszal lenne, Május első szombatja az, amit kitűztem, hogy jobb lesz már az idő, és valószínű, hogy már a festéssel is fogunk végezni, de kívül az egyház udvarán szeretnék egy, egy ilyen kis magyar napszerű rendezvényt létrehozni, ahol... terveim szerint lesznek a zenei, zene, zenészek, előadók, és uh, valószínű uh, más szónok talán, vendégek, és, uh, és lesz, aki az én rádiomisorom egyik vendége is volt, uh, Bischoff Csilla, aki egy, uh, egy holisztikus táplálkozási szaktanácsadó, aki uh, akit felkértem, és nagyon szívesen elvállalta, hogy uh, tartson egy, uh, egy ilyen uh, előadást Ez és megmutató igazán korszerű és fontos. Igen, és ezt azért is szeretnénk ugye kívül az udvaron uh, megtartani, hogy, uh, hogy a karteretiek olyan helyen vagyunk, hogy, hogy uh, központi helyen, hogy bárki tudja élvezni, aki csak kijön egy étteremből, vagy leszáll a buszról, tehát uh, mindenki, aki kint sétál, esetleg csak oda tudjon sétálni és tudja élvezni, amit, amit hall, amit lát. Igen, ilyen szempontból nagyon jó helyen van a, a templom. Ott van mellett a, vagyis hát a busz, buszról könnyen elérhető. Így van. A, a és bu a busz pedig 30 percre van New Yorktól. Igen, New, York igen, New York um, is ki lehet jönni. 30 perc alatt be lehet úgy, érni a buszsal. Ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, akkor látogassa meg. Így van. Most egyébként pedig majd fogom hirdetni, és mert már van egyébként nem csak facebookos oldala a, az egyháznak, hanem most már működik az internetes oldalunk is. Úgyhogy. Jó. Remélem, minél többen meg fogják látogatni. És hallgassunk még egyszer zenét. A házigazda. Az igazda egyszer úgy döntött, Csinál egy partit, És meghív rá minden jó arcot, Aki csak számít. El is küldött sok-sok Meghívót minden házhoz, És remélte, Hogy jönnek majd a jó barátok. De az egyik Tősdére takolja éppen a pénzét, És azt mondja, nincs idő elmenni végkép, A másik meg büszkén harsogja. Most nem a képem Londonban! A negyedik nősül, a negyedik férjehez megy, ötödik csúcs, szuper számító gépecet, s azt mondják, kincs időnk, mondtuk már százszor, majd elmegyünk, elmegyünk, elmegyünk máskor. Aha, máskor. Elmegyünk máskor. Hivatalos vagyok egy partira, ahol a házigazga fia, minden meghívottal együtt ünnepel. Megvatalos vagyok és nincs vita Ebbe a mennyei partiba Itt minden ember Vigan táncol énekel. Igaz, de mégis úgy döntött, csinál egy fartit És meghív rá minden olyan arcod, kikre senki se számít Igen, a csonkákat, meg a bonkákat, a sok a koldus embert Kiket partira hívni eddig még Senki nem mert Emlékszem, ott koldultam én is Valamelyik utca sarkon talán Amikor megkaptam a meghívó És tátva maradt a szám Kérdeztem, hogy mehetnék még elnézétek? rongyos a ruhám Azt mondták, semmi gáz Gyere, ahogy vagy A házigazda bár Hivataros vagyok egy partira Ahol a házigazda fia Minden meghívott Schon der és nicht sichtbar, ein neuer partiba, fortibo, minden ember wie kommt ein sonnenglanz. Schon deine Schatten geht fast die Nacht, alter Hasen, was da fiel, ich will ember wie kommt Ez az időnk, további szép eredményeket kívánva megköszönöm Devecseri Tamásnak, hogy vállalta a beszélgetés sok örömet, kívánok a Karteleti Református Egyház vezetésében. Én is köszönöm, Ildiko, nagyon szépen a meghívást, és hogy eljöttem és beszélhettem amik mi kis egyházunkról, ami büszkén képviseli a magyarságát. Remélem a kedves hallgatók jól érezték magukat a műsor hallgatása közben. A következő adást... Sohár István és Harkó Gyöngyvér fogja vezetni. Utolsó zenem számunk után az ír kollégák órája következik. Búcsúzik a mai műsor vezetője, Rozs Ildikó. További kellemes estét kívánok. Az utolsó zeneszám szám, Bartók este a székelyeknél.